Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre păcatele capitale. Iubirea de argint izvorăște ca și celelalte cugete rele din inima omului. Este pofta neînfrânată după bunurile pământești, considerând câștigarea lor drept scopul principal al vieții. Ea se arată, pe de o parte, din dorința de a aduna avere prin orice mijloace, iar pe de alta, prin strădania de a păstra cu îndărătnicie cele adunate, adică prin zgârcenii. Păcatul acesta se împotrivește dreptății și îndurării, aducând mari pagube semenilor. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că iubirea de argint,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 apăsarea semenilor săraci și depărtare de Dumnezeu. Mântuitorul spune, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Ea sfârșește uneori cu sinuciderea sau cu moartea celui ce și-a lipit inima de avuție, precum arată cazul lui Iuda, cel care a vândut pe mântuitorul pentru treizeci de arginți. De aceea Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe Timotei. Celor bogați, în veacul de acum, poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, care ne dă cu toate spre îndulcirea noastră. Iubirea de argint, fiind o piedică în calea mântuirii, creștinul trebuie să lupte împotriva ei cu virtutea cumpătării, dreptății și îndurării, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Un alt păcat capital este desfrânarea. Ea este lăsarea cu totul în voia poftelor trupului care se ațăță în noi prin simțurile noastre. Ea izvorăște din inimă și se săvârșește în însăși trupul nostru, ducând la rătăcirea rânduielor firii așezate de Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care îl va săvârși omul este afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Pricina pentru care creștinul trebuie să se păzească de desfrânare o arată tot Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care l aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu preți. Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Din desfrânare izvoresc cugetele necurate, distrugerea vieții familiale și nepăsarea față de nevoile celorlalți semeni. De aceea, desfrânații nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Datoria creștinului este ca prin post și rugăciune să lupte împotriva acestui păcat, să alunge gândurile necurate din cugetul său și să fugă de tovărășia celor desfănați. Invidia sau pisma este și el un păcat capital. Invidia ea naștere din inima omului. Ea prilejuiește părere de rău pentru binele lui și bucurie pentru nenorocirea și suferința lui. Prin invidie se păcătuiește față de Dumnezeu și față de aproapele. De aceea Sfânta Scriptură ne atrage atenția spunând, Unde este pismă și zavistie, acolo este neorânduială și orice lucru rău. Din invidie se nasc ura, clevetirea, vicleșugul, înșelăciunea, uciderea, precum și orbirea puterilor sufletești și trupești ale celui Plin de invidie. De asemenea, invidia duce și la depărtare de Dumnezeu, căci înnăbușă dragostea curată față de el și față de aproapele. În cartea numită Hristoidia citim, Invidia face pe oameni mai răi decât orice șarpe veninos. Creștinul bun se ferește de acest păcat. El nu pismuiește pe omul harnic și vrednic, spornic în toate cele bune, ci se ostenește să-i urmeze pilda. Alungarea pizmei din suflet aduce pacea și bucuria pe care nu le cunoaște cel stăpânit de ea. Doamne, ajută-ne!